У снах лише марив тією владою, вище якої не возноситься на землі навіть воля кесаря. Це було не просто марення, а жадоба, прагнення сягнути свого права по роду. Вітець його був родичем патріарха Тарасія, міцно дотримувався законів православної віри, у єресі не впадав. За це невірні іконоборці у дні своїх перемог відібрали в нього і землі, і палаци. До того ж брат Фотія, Патрицій Сергій, був одружений з царівною Іриною, сестрою старої імператриці Феодори. І ось Фотій у свої сорок літ дістався тієї найвищої влади в імперії. Поборов свого найлютішого суперника, з лісного скопця Ігнатія, що просидів на патріаршому троні більше тридцяти років. Велика перемога Фотієва. Не так легко було зіпхнути з тої вершини сина імператора Михаїла Рангава, якого повалили і заточили в монастир ще при попередньому правителі Леві Вірменинові. Свірепий старець Ігнатій всіма, зненавиджений, гонитель мудрості і душитель муз, ніби висушив усе довкола себе, бо розпинав усі трепетні серця, що жили й творили для слави Візантії. Літераторів кидали в темниці – Висміювали і гноїли в підземеллях. Художникам було дозволено малювати тільки срадницькі обличчя апостолів, що своїм суворим пронизливим поглядом мали нагадувати скопця Ігнатія, інакше їх топтали в багнюку. Хроністи та історики мали єдине право – описувати лише чудотворні діяння і терплячість святих мучеників. За тридцять літ панування Ігнатія та його прихильників Ігнатіан духовне життя імперії не мов Там, де ступала його нога, де цюкнув його посох, де упала тінь від його кощавого тіла, усе бралося і ржею фарисейства, лжі, мсти і підступу. Страшна постать Ігнатія всюди наводила мовчання. Але тридцять літ владарювання він наче врісся в те чудотворне патріарше крісло. Його не могли зіпхнути ні всесильні змовники, ні заколотники. Бо й сам був істинним мучеником, істинним страдником. Ще дитиною був оскоплений ворогами батькового дому. 33 роки просидів у монастирі. Досить часу, щоб пізнати людське добро і людське зло. Виважити гріхи людські і поцінувати житейську мудрість пізнати істині путі державців і силу лукавців. І певно дуже багато зло пройшло крізь його душу і зробило ненависником усього світлого, усього, що тяглося до знань, що прагло пізнати стезю істини в душах чоловічіських. Бо та стезя, упевняв він, приводила до м'ятежу духа і відступництва від віри. слово саме уповав на Бога, Іменем же Божим гнав спраглих, які шукали правди і мудрості, і освячував темниці, в яких конали доброчесні і розсудливі, піднімав собі подібних гонителів розуму і кощунників. Тяжкі гріхи обтяжували патріарха Ігнатія. Скільки він позакривав і погубив схол, книгозбірень, знищив тих, хто дбав про освіту, духовну велич Візантії, але жила в ньому і якась іскра справедливості. Не випадково ж він гнівно постав проти самого кесаря Варди, який в ім'я власного утвердження попросив його насильно постригти ченці свою рідну сестру, імператрицю Феодору. Знав Ігнатій Профотія, молодого строптивця, гвардійця імператорського дому, згодом канцеляриста імператорського. Наперекір патріаршій волі він збирав у своєму домі книги, скликав друзів, набирав собі учнів. Про все вони судили, до всього докладали свої мірки і свій сміх. Не один раз кущава рука патріарха погрозливо зіймала свій жезл в бік його дому. Не раз чилядники Фотія перехоплювали чорнорясних невідомців, коли ті пробували невідь і звідки проникнути до бібліотеки. О, те гніздо сповільного духу і думки все більше і більше приваблювало до себе грішні душі, спонукало їх до непослуху і мятежу. Хоть і виоточення загонисто возносило себе перед летинянами, Римом і усім світом, зневажливо називало варварами тих, хто як і Ігнатій прихиляється до Риму. Фотій не знав жодної іноземної мови, вважав себе істинним візантійцем і як давні еліни – Пікся лише за своє. Він і став духовним провідцею тих, хто виступав проти засихання Риму на зверхність над Візантією. Над головою Фотія не раз гриміли прокляття Ігнатія і його лакуз. На нього вже чекали сирі підземелля Студецького монастиря, чернецтво, якого стало довіреною гвардією Ігнатія. Фотій знав про все це, але не зрікся своєї стезі, і від нього не відступились його учні й прибічники. Костянтин із Солуні тінні ходив за ним, беріг від несподіваної напасті. Ночами товвся біля його ложниці, бесідував з новооберненим своїм чадом, витязем буєм, тлумачив йому греко-слов'яно-свейськими словами, які знав учення Христа. Той, опершись об свій меч, кліпаючи очима, слухав, доки не засинав. Тоді Костянтин йшов до слов'янина мистивоє. З ним можна було гомоніти всю ніч і водночас стерегти свого вчителя. Бачачи, як солонець від безсоння схудий ослаб, Фотій став відпроваджувати його від себе. Тоді буй біля ложниці свого господина поставив великих вмовчунів. Вони не були християнами, але чесно заробляли своє золото. Сікофанти Ігнатія нічого не могли довідатись про наміри Фотія. Тепер патріар Фотій може лише вдоволено посміхатись. Світанкова зоря кинула золотисті пасмуги на сизий морський простір, десь на обрії заграли рожеві хвилі. Отак, з востарінням молодого імператора Михаїла III і в його життя увірвався небесний золотий промінь. Прямо із мирян за кілька днів фотія висвятили в єпископи, а 25 грудня 858 року він осів на патріаршому троні. Ігнатія ж з трьома десятками прислужників насильно вивезли із Константинополя на безлюдний острів Теревінф. Сонце нездоланно осявало виталище Фотіє, мов та перемога його над кощавим скопцем. Славословні хори і гімни потрясали склепіння святої Софії, несли у світи велич його духовної влади, що сягала далеко за межі Візантії. Від тої ваги тепер залежала слава не тільки його особиста, але і всієї Ромейської імперії. О, яка ти важка патріарша Митра, який важкий жезл у його руках, бо у них влада над усім охрещеним і ще неохрещеним світом, над його майбуттям. Тепер тільки збагнув Фотій, що влада, коли вона справді володарює, а не користолюбствує, то смертельно важка річ, і не кожен може її нести на своїх плечах, лише мужі обрані долею, а скільки марнославних, користолюбних душ тягнеться до неї в усі часи? Та хіба для того, щоб утверджувати велич свого часу? Більше для того, щоб звеличити свою недолугість, а то ще й напхати власні кишені золотом, ніби від того додасться їм розуму чи благородства. Не всім дано збагнути цінності життя. Одні ганяються за ситістю, живота, інші – за блиском тіари. І мало хто із владців зневажає високомір'я і гординю, жене від себе лукаві слова, не кривить душею, а чесно дбає про своїх підвладних. Істинний володар володіє не золотом, не силою, володіє душами людей і їх помислами, від того державне кермо в його руках не схитне. Істинний володар не дає сна очам своїм і дрімання веждам своїм обдумує стезю для ноги своєї і путі для народів своїх. Ви як мовить Святе Писання, набувай мудрість, набувай розум. Мудрість возвеличить тебе і прославить, вона ж одягне на твою голову вінок вічної слави. Фотію не треба було набувати при владі ні золота, ні титулів, мав того удосталь породу. Фотій кладе свої труди й в безсонні ночі для стверджування і возвеличення мудрості, бо вважає себе достойним переємцем духовних надбань еллінів. Ось він і творить свою Амфілохію, думки й міркування про книги битія, п'ятикнижжя, псалми, Євангеліє. Це ніби його бесіди й суперечки із кизикським митрополитом Амфілохієм. До нього ж він звертається тут по імені. Сюди Фотій вписує свої диспути з приводу писать Іоанна Дамаського, Феодорита, Кирила Олександрійського та інших отців церкви. Але душа його не тут. Душа приліпилась он до того рукопису, який назвав бібліотека Абум Миріо Біблон. «Від плода уст своїх чоловік вкусить добро», сказано в писанні, «і він вкушає його на повну силу тут». Пише цю книгу на прохання брата свого Тарасія, вкладаючи в неї свої зачайні думки, погляди, судження про все прочитане. Там б'ється його живе серце і мисль. Там віє духом Ксенофонта, Платона, Аристотеля, Фукідіда, Павзанія, Полібія, Плутарха, Гіппократа. О, мерзенний Ігнатію! Тобі не вдалося викорінити у візантійців в любові до свого великого минулого, не вдалося знищити пам'ять про свої роди, бо без пам'яті, про минуле, яка ж велич у сучасному, без минулого, яка ж будучина. Пророчими і святими були думи і діяння Фотія. Вони прорвались крізь криваву завісу лихоліття і возвеличували його батьківщину, коли вже не було її самої». Хтось важко біжить по мармурових сходах. Серце враз завмерло. Кроки навально блищають, гупають поряд. Хто так рано? Фотій хапає в руки залізний жезл із золотим хрестом, державою зверху, заносить над головою. Це ігнатіани, хочуть чинити над ним розправу. О, доли державців і мудреців! За блиском вашої величі хто бачить постійну небезпеку вашого людського існування, на яке важить кожен заздрісник і недолужець. Але на порозі постає витязь буй. Борода розкуйовджена, обличчя перекошене, короткий ніс із широкими ніздрями з жовтів. Біда! До града прийшла біда! Фотій так затиснув у руці держало жезла, що аж збіліли пальці. Хто? Імператор? Помер? Як часто і несподівано гинуть у Константинополі імператори. Але Михаїл кілька днів, як вибрався із столиці, із сорокатисячним військом пішов у Малу Азію воювати арабів, цих одвічних нечистивих ворогів імперії. Їхні спільники, павликіани, зачаїлись у Константинополі і лише чекають приходу клятих сарацинів. «Що з імператором?» – тихо скрикнув Фотій. Від його обличчя враз відпливло тепло. «Якісь...» «Варвари йдуть на Константинополіс! Їх тьма!» Останні слова. Буй майже прошепотів. «Варвари?» – здивувався Фотій. «Звідки? Які варвари?» А пам'ять блискавично все розставляє по місцях. Михаїл з військом у Малій Азії увесь флот пішов на острів Кріт воювати піратів.